Sziasztok! Egy nagyon komplex fejezethez érkeztünk ismételten. Nem csak azért, mert az a fejezet címe, hogy újakkori komplex rendszerek és módszerek, hanem azért, mert valóban nagyon sok természetgyógyászati ág tartozik ide és itt tárgyalódik. A dolog pikantériája az, hogy ezek szinte kivétel nélkül mind orvosi végzettséggel végezhető területek, tehát a, föl, a fölhasználhatósága, az általános felhasználhatósága a természetgyújrász tantárgyat hallgató körében azért elég csekély. Úgyhogy hát valamit tennünk kell ennek áthidalása érdekében, ugyanis ezekről a rendszerekről egyenként is egy órát vagy órákat lehetne beszélni, de nincs értelme, úgyhogy én azt gondoltam, hogy szemezgetünk mindegyikből, és próbálunk arra a részére, mindegyiknek azon fejezeteire fókuszálni, amelyek előfordulhatnak a vizsgálat. Úgyhogy ahhoz, hogy ezt tudjam, hogy mik ezek a részek, kénytelen vagyok, most itt egy kicsit többet böngésződni közben, és feladni a majdnem teljesen szabad előadás formáját, de különben teljesen szét tudunk csúszni, és, és, és belemenni a részletekbe, amire jelen pillanatban szerintem nincsen szükség. A homeopátiáról mindannyian hallottatok már gyógyszereivel kapcsolatba kerülhettek egy teljesen. Ö, önálló és saját diagnosztikával és gyógyszerkincsel rendelkező holisztikus ág, amely azt hiszem, hogy közel 500 milliós betegkörrel bír szerte a világon a WHO statisztikái szerint. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy egy elfogadott ágról van szó egyértelműen a holisztikusságán kívül egy regulációs terápia, valamilyen információt közlünk a szervezettel, és arra reagál. Tehát tulajdonképpen nem is mondjam, a mennyisége, vagy a, a, a makrokoncentrációja számít a beadott anyagoknak, hanem az az információ, amit közlünk a szervezettel. Egyensúlyt állítunk helyre, energetikai egyensúlyt állítunk helyre, de figyelembe veszünk pszichés, mentális, szociális vonatkozásokat. Nagyon összetett szakterület, úgyhogy fel kell kötni a gatyót annak, aki ezzel a területtel akar. Mindemellett azt gondolom, és látom nagyon sok példából, hogy nagyon eredményes is. Nagyon biztonságos terápia, mindemellett a homeopátia, tehát a szakma szabályait betartva nincsenek gyakorlatilag mellékhatásai. Különböző természetű vagy eredetű anyagokból készülnek a gyógyszerei, kétharmad részben növényi eredetűek, de vannak ásványi állati és egyéb eredetű ö, gyógyszerek is. Föllelhetők a, a gondolatával kapcsolatos ö, leírások ö, már az ókori gyógyászatban, vagy az ajúrvédában, vagy a hagyományos kínai orvoslásban, de az újkori Történelmét, azt Hahnemann német orvos és gyógyszerész nevéhez kötjük. Ő 1790-ben végzett el egy híressé vált kísérletet azzal kapcsolatban, ami elvezetett az alapgondolat létrejöttéhez. Ő malária kezelésére kínafa kérgét használta, és fölismerte azt, hogy az az anyag, amely, kis mennyiségben a maláriás beteg tüneteit enyhíti, az nagy mennyiségben egészséges embereknél viszont a maláriához hasonló tüneteket fog produkálni. Magát a, a, a homeopárti alapjait jelentő felfedezéseit és megfigyeléseit 1810-ben publikált az organ munkájában. Hát Magyarország Elnézést, hogy azt mondom, soha nem arról volt híres, hogy, hogy ne értelkedjen később világméretű felfedezéseket jelentő találmányokkal kapcsolatban is. Ugyanígy volt a homeopátiával kapcsolatban. Eleve az első magyar kiadás 20 évvel később jelent meg, mintha a mai helyzetet látnánk és háromszor volt betiltva, mint üldözendő tudomány, a leghosszabb ideig akkor, amikor 1949-ben betiltották, és végül 1990-ben rehabilitálták, és 1991-ben jött létre a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület. Három alapelve van a homeopátiának, aminek mentén dolgozik, az egyik a hasonlósági szabály, amelyet már említettem. Tehát a betegség olyan gyógyszerrel gyógyítható, amely egy egészséges embernél a betegség tüneteihez hasonló tüneteket fog kiváltani. Az egészségesekben előidézett tüneteket, gyógyszerképnek nevezzük, és ezt a gyógyszerképet hasonlítjuk össze, majd a későbbiekben látjuk, hogy ugyan a képpel, és az a lényeg, hogy a kettő nagyon megegyezzen, vagy nagyban hasonlítson egymáshoz, mert akkor van esély legnagyobb mértékben a tüneteket gyógyítani, illetve lejutni a tünetek mélyére a betegség okához. A gyógyszervizsgálathoz, mint második alapelfhez jutunk el ezáltal. Egészséges embereknél alkalmaznak alacsonyra kis potenciál homeopátiás szereket, és pontosan följegyzik azt, hogy milyen tüneteik lesznek ezeknek a pácienseknek. Ahogy említettem, nem csak a testi, hanem a lelki, szellemi, mentális vonatkozású tüneteik is ez lesz a.